Освальд Мейер-Шеффілд, довготелесий і худий як тріска-психолог, мав м'який баритон, який не тільки давав йому змогу з несподіваною віртуозністю виспівувати оперні арії, а й допомагав із спокійною вбивчою точністю брати гору в будь-якій суперечці. І коли заходив до каюти капітана, він зовсім не був схожим на того розлюченого задираку, якого змалював Вернацький. Він навіть усміхався. А капітан, побачивши психолога, вмить спалахнув. «Послухайте, Шеффілде!» «Хвилиночку, капітане Фолленбі!» Зупинив його Шеффілд. «Як ти себе почуваєш, Марку?» Марк опустив очі і відповів здушеним голосом. «Усе гаразд, докторе Шеффілд!» «Я не знав, що ти вже піднявся з ліжка!» Навіть тіні докору не вчувалося в його голосі, та Марк став виправдовуватися. Мені покращило, доктор Шеффілд, і без роботи я дуже занудьгував, скільки я тут, на кораблі, а ще нічого не зробив. Тому я звернувся по селектору до капітана і попросив його показати мені бортовий журнал, а він викликав мене сюди. Гаразд. Я гадаю, він не заперечуватиме, якщо ти зараз підеш до себе в каюту. Ах, він не заперечуватиме, почав капітан. Шеффілд підвів на капітана сумирний погляд. Я відповідаю за нього, сер. І капітан чомусь не знайшов, що відповісти. Марк слухняно підвівся і під пильним поглядом Шеффілда рушив до дверей. Коли він вийшов, Шеффілд знову глянув на капітана. Що за ідіотські вибраки, капітане. Капітанові коліна раптом завихлялися, розгойдуючи тіло в якомусь загрозливому ритмі. Потім він з різким виляском зчепив руки за спиною. Це питання повинен поставити я, а не ви. Я тут капітан Шеффілде. Знаю. А що це означає, теж знаєте, а? Поки корабель перебуває в космосі, він, згідно з законом, вважається планетою. І мені надається на ньому абсолютна влада. У космосі моє слово беззаперечне. Навіть Центральний комітет конфедерації не може його скасувати. Я повинен підтримувати дисципліну, і тому ніякий шпигун, годі капітани. Краще послухайте, що я вам скажу. Вас зафрахтувало бюро у справах периферії, щоб ви доставили споряджену урядом наукову експедицію у систему Лагранж і надавали вченим всіляку допомогу доти, доки вони будуть там працювати і доки не виникне небезпека для екіпажу та корабля. А потім ви маєте доставити нас додому. Ви підписали контракт і взяли на себе певні зобов'язання. Адже так, капітане. Наприклад, ви не маєте права торкатися нашої апаратури, щоб не вивезти її з ладу. А хто ж з біса таке робить? З обуренням підхопився капітан. Шеффілд спокійно відповів. Ви, ви, капітане. Дайте спокій Маркові Анунчіо. Так само, як ви не чіпаєте монохроматора Саймона чи мікроскопів Вайо, так само не зачіпайте мого Марка Анунчіо. Жодним із ваших десяти можновладних пальців. Утямили?» Обтягнені уніформою капітанові груди гордо випнулися. «Я не бажаю вислуховувати ніяких наказів на борту свого корабля. Ваші балачки я розцінюю як дисциплінарну провину, містере Шеффілд. Ще трохи, і ви підете під домашній арешт разом з вашим Анунчіо». Не подобається, можете скаржитись у контрольну комісію, коли повернетесь на землю. А до тих пір тримайте язика за зубами. Стривайте, капітане, дайте мені пояснити. Марк, він із мнемонічної служби. Еге ж, і він так казав. Мнемонічна служба, немонічна служба. Як на мене, то це звичайна таємна поліція. Тільки на борту мого корабля цього не буде, га. «Мнемонічна служба», – терпляче повторив Шеффілд. «М-Н-Е-М-О-Н-І-Ч-Н-А». -E «Ви не вимовляєте першого «М». Ця назва походить від грецького слова, що означає «пам'ять». Очі капітана звузились. «Він усе запам'ятовує?» «Саме так, капітане. Бачите, я сам, мабуть, трохи винен». Я мав сповістити вас про Марка. І я б це зробив, якби хлопчина не занедужав одразу після старту. Я тоді вже більше ні про що не міг думати. А те, що він може зацікавитися самим кораблем, мені й на думку не спало. Тим часом він мусить цікавитися всім на світі. «Всім на світі, га?» – капітан глянув на стінний хронометр. «То сповістіть мене про це нарешті хоч тепер!» тільки без зайвих слів. Взагалі менше теревенів. Часу обмаль.